Справедливостта Седяхме под леската и разговаряхме Един брат запита В новата култура Справедливостта В каква форма ще се изяви? Бог е Бог за всички Следователно на всички същества трябва да се дадат правата които им подобават Справедливостта се състои в следното. На всички същества да се даде подобаващото и никое същество да не се спъва в своя път, в своето развитие. Когато в една държава няма справедливост, не върви. Законите, които сега съществуват, не са в съгласие с божествените закони, и най-първо хората вършат своята дейност от страх. И това е погрешно. Ако моето право не е право на всички хора, то не е право. И ако правото на другите хора не е мое право, то не е право. Та Божието право е когато моето право е право на всички. Светлината, която имам, да бъде светлина за всички. В животинското царство всички са наредени по силата си, защото този, който има сила, има право. В човешкото царство, този, който има по-силен ум, негово е правото. А в духовния свят този, който има по-добро сърце, негово е правото. В небето власт се дава на съвършените, които имат любов, мъдрост и справедливост. А на онези, които не са съвършенни, им се дава малка власт. Човек трябва да отдава нужното почитание и уважение на всеки човек на всяко животно, на всяко растение. Това изисква и новото учение от всеки нас. И вол да срещнете, ще му дадете нужното почитание и уважение. И ще знаете, че той има известни права. Божията справедливост има предвид не само хората, но и всички живи същества, от най-големите до най-малките. И ние трябва да им отдадем полагаемото, което изисква справедливостта. Бог е предвидил всичко за всички същества. И то не само за една година, но за през целия им живот.